Ви слухаєте другу частину детективного твору «Ернеста Браме. Останній трюк» Гарі-артиста. Приємного прослуховування. Коли вони вийшли з таксі навпроти сейфа, до них під'їхав Кеб. і Їх привітав радісний та схвильований голос містера Карлайла. «Зачекай хвилину, Максе!» Вигукнув він, повертаючись до водія, щоб розплатитись. Цю операцію він зробив з виглядом гордовитої важливості яка майже компенсувала будь-яке дріб'язкове незадоволення фінансовою стороною справи, яка могла б її супроводжувати. Це безперечна удача. Давай обміняємося інформацією. Я щойно отримав повідомлення із штаб-квартири, де мене майже благали негайно приїхати. Я припустив, що справа в нашому колоніальному приятелеві, але він згадав професора Холмфаста Балджера. Чи можливо, що він щось також дізнався? «Що сказав керуючий?» – спитав Карадос. «Він був у повному розпачі, але, гадаю, це природно. Що ти робив?» «Нічого», – відповів Карадос. Він повернувся спиною до сейфа і, здавалося, уважно вивчав протилежний бік вулиці. «Це навпроти тютюнової лавки, чи не так?» «Вірно. Що вони продають на першому поверсі?» Ймовірно, втіро. Я ризикну так припустити». Адже напис Втирайте в тиро від усього, красується на кожному вікні. Вікна матові? Так, верхня половина, о незбагненна людино. Кародос повернувся до своєї машини. Поки нас не буде, Паркінсоне, сходіть на той бік і купіть брашанку, пляшку, коробку чи пачку в тіро. Що таке втіро, Максе? з жадібною цікавістю поцікавився Карлайл. Ми поки що не знаємо. «Коли Паркінсон добуде його, ти, Луіса, будеш тим, хто його випробуватиме». Вони спустилися в підвал і прийшли повз охоронця, біля град, чия поведінка видавала невиразне розуміння. Щось відбувається. Не було потреби гадати чому. На відстані, приглушений броньованими стінами коридору, гуркотів владний голос, ніби чути під водою гул дзвону. «Які факти?» – запитував він з гідкістю розгубленої безпорадності. Мене запевняють, що іншого ключа не існує. І все ж таки, мій сейф був відкритий. Мені дають зрозуміти, що без кодового слова неуповноважена особа не зможе сфальсифікувати моє право на володіння. Моє ретельно підібране слово антропофаг – сер. Чиє воно поширене у злочинному середовищі? Але мій сейф порожній. Яке ж пояснення? І хто в цьому винен? Що було зроблено? «Іде ж поліція?» «Якщо ви вважаєте, що найкращим виходом було б стояти на порозі, розмахувати руками і кричати, щоб звали першого ліпшого констебля, то дозволю з вами не погодитись, сер, заперечив розгублений менеджер. «Ви можете бути певні, що було зроблене все можливе, щоб розгадати цю таємницю». Як я вже сказав вам, я зателефонував професійному детективу та одному з директорів СЕР. Але ж цього недостатньо, люто наполягав професор. Чи поверне якийсь простий детектив мої 4,5% японських облігацій на 6 тисяч фунтів стерлінгів? Чи залежить повернення моїх безцінних записок? Поліфілетичні весільні обряди печерних людей у середньому плейстоцені від якогось там директора. Я наполягаю на тому, що треба викликати поліцію. Всіх, кого можна. Привести в рух весь Скотланд-Ярд. Необхідне ретельне розслідування. Я є клієнтом вашої дорогоцінної установи всього півроку. І ось результат. Ви тримаєте ключ від таємниці, професора Балдж. Спокійно перебив його Карадос. Хто це, сер? роздратовано спитав професор. Дозвольте мені. втрутився містер Карлайл із звичайною самовпевненістю. Я Луїс Карлайл з Бомтон Стріт. Цей джентльмен Макс Карадос, видатний детектив-аматор. Я буду вдячний будь якій допомозі, здатній пролити світло на цю жахливу подію. зверхньо відповів професор. «Дозвольте мені ввести вас в курс справи!» «Можливо, якби ми пішли до вашого кабінету, нас із меншою ймовірністю могли б перервати», – запропонував керуючому Карадос. «Безперечно, безперечно!» – прогудів професор, приймаючи цю пропозицію від імені всіх інших. «Факти, сер, такі. Я, на жаль, є власником сейфового сховища» куди кілька місяців тому помістив серед менш важливих речей 60 облігацій японської державної позики, головну частину мого скромного статку та рукопис дуже важливої чернетки роботи, поліфілетичні весільні обряди. Сьогодні я прийшов забрати купони, термін оплати яких настає 15-го, щоб за своїм звичаєм внести їх до банку за тиждень наперед. І що я знайшов? Мій був замкнений і на вигляд недоторканий, як і місяць тому, коли я востаннє його бачив. Та він аж ніяк не залишився цілим, сер. Його пограбували, обчистили, спорожнили до дна. Жодної облігації, жодного клаптика не залишилось. Наростання обурення керівника під час останньої частини монологу було очевидним, і тепер він вибухнув. «Дозвольте вам рішуче заперечити, професор Балч. Ви знову кажете, що в останнє приходили місяць тому. Ви будете моїми свідками, джентльмени. Ви зрозумієте важливість, яку може представляти ця заява, коли я скажу, що професор звертався до свого сейфа не далі, як минулого понеділка. Професор витріщився на нього, як розлючена тварина». Причому подібність посилювалася завдяки його типовій козлячій борідці. «Як ви смієте мені заперечувати?» Вигукнув він, різко ляскаючи по столу долонею. «Мене тут не було в понеділок!» Керуючий холодно знизав плечима. «Ви забуваєте, що службовці також вас бачили», – парирував він. «Хіба ми не можемо вірити своїм очам?» Загальне переконання. Але проте не завжди варте абсолютної довіри. М'яко зауважив Карадос. Я не можу помилятися, сер. Чи можете ви мені сказати, не дивлячись, якого кольору очі професора Балджа? На хвилину запанувала напружена та вичікувальна тиша. Професор розвернувся спиною до керуючого, і його здивування перейшло у збентеження. Я справді не знаю, містер Карадос. Нарешті заявив він гордо: "Я не звертаю уваги на такі незначні дрібниці, сер". "Тоді ви можете помилятися", лагідно відповів Карадос. Але густе волосся, поважна борода, видатний ніс, важкі брови лише найпомітніші особливості, які найлегше підробити, вони привертають увагу. Якщо хочете вберегтися від шахрайства, Краще придивляйтеся до самих очей, особливо до циток у них, до форми нігтів, до розташування вух. Ці речі неможливо підробити. Ви серйозно вважаєте, сер, що та людина не була професором Балджем? Що це був шахрай? Такий висновок неминучий. Професоре, де ви були у понеділок? Я їздив із коротким курсом лекцій центральними гравствами. У неділю я був у Нотінгемі, у понеділок у Бірмінгемі. Я тільки вчора повернувся до Лондона. Карадос знову повернувся до керуючого і вказав на Дрейкота, який досі залишався поза увагою. А цей джентльмен, чи приходив він у понеділок? Ні, містер Карадос, але я давав йому доступ до сейфа у вівторок після полудня та ще раз учора. Дрейкот сумно похитав головою. Вчора я знайшов його порожнім, сказав він. І весь вівторок я провів у Брайтоні, намагаючись досягти зустрічі з одним джентльменом. Керуючий раптом сів. Боже, милостивий, ще один. Слабко вигукнув він. Боюся, це лише початок, сказав Карадос. Ми маємо подивитись на вашу книгу із записом орендарів. Менеджер стрепенувся і запротестував. Це неможливо. Ніхто, крім мене чи мого помічника, ніколи не бачив цієї книги. Це було б безпрецедентно, сер. Обставини безпрецедентні, відповів Карадос. Якщо на шляху розслідування цих джентльменів виникнуть хоч якісь труднощі, я вважаю за свій обов'язок доповісти про це Міністерству внутрішніх справ, оголосив професор, ніби звертаючись до стелі. Карадос протестуючи підняв руку. «Чи можу я зробити пропозицію?» – сказав він. «Отже, я сліпий. То що?» «Добре, сер», – поступився керуючий. «Але решту я повинен просити піти». Протягом п'яти хвилин Карадос слухав список орендарів, доки керуючий зачитував його. Іноді він зупиняв цей перелік, щоб поміркувати на мить. Часом торкався кінчиками пальців підпису і порівнював його з іншими. Іноді його цікавив пароль. Але коли список закінчився, Карадос продовжував дивитись в нікуди, без натяку на осяяння. «Все цілком очевидно і проте неймовірно», – задумливо сказав він. «Ви стверджуєте, що за останні півроку займалися книгою тільки ви». У мене не було жодного вихідного за весь цей час а обід мені подають його сюди сер і цей кабінет не може бути відкритий без вашого відома якщо ви відлучитесь це неможливо сер двері оснащені потужною пружиною та автоматичним замком що спрацьовує від легкого торкання її неможливо залишити відкритою випадково тільки якщо спеціально чимось підперти. І ви вважаєте, що ніхто не мав можливості отримати доступ до цієї книги? Ні, сер. Була відповідь. Карадос піднявся і став одягати рукавички. Тоді я відмовляюся продовжувати розслідування. Холодно, сказав він. Чому? І з тремтінням у голосі промовив керуючий. Тому що я маю підстави вважати, що ви обманюєте мене. Благаю, сядьте, містер Карадос. Це вірно, що коли ви поставили мені останнє запитання, я несподівано згадав про одну обставину, через яку, якщо вже бути абсолютно точним, мені варто було відповісти так, замість ні. Але це не те, про що ви питали, сер. Було б безглуздо надавати цьому інциденту якогось значення. Дозвольте мені судити. Так і вчиніть, містер Карадос. Я живу з сестрою у багатоквартирному будинку в Віндермері. Кілька місяців тому вона познайомилася із сімейною парою, яка нещодавно в'їхала в квартиру навпроти. Чоловік – вчена людина, яка проводить більшу частину часу в Британському музеї. Але його дружина зацікавила мою сестру. Вона була набагато молодша, яскравіша. Живіша і, по суті, простіша дівчина, ніж усі, яких я коли-небудь бачив. Амелія, моя сестра, легко... Стривайте, вигукнув Карадос. Вчений середнього віку і чарівна молода дружина. Говоріть, як умога коротше. Якщо я маю рацію, може знадобитися негайно їхати в порт. Вона, звісно, приходила сюди. Разом із чоловіком. Хитро відповів керуючий. Місіс Скотт багато подорожувала і мала звичку робити фотографії всіх місць, де була. Коли випадково була згадана моя посада, вона була захоплена ідеєю додати до своєї колекції фотографії сховища. Захоплена як дитина. Не було причини відмовляти їй. Це місце часто фотографували для рекламних цілей, сер Вона прийшла і принесла камеру. Просто у вас під носом? Не розумію, що ви маєте на увазі під, прямо у вас під носом. Вона прийшла разом із чоловіком одного вечора, незадовго до закриття. Звісно, вона принесла камеру, невелике лихо. І примудрилась залишитись одна? Я заперечую проти слова «примудрилась». Так, так вийшло. Я послав по чай, і в цей час, як довго вона тут пробула, Найбільше дві чи три хвилини. Коли я повернувся, вона сиділа за столом. Ось, про що я казав. Пустунка одягла мої окуляри і тримала велику книгу. Ми були добрими друзями, і їй подобалось передражнювати мене. Зізнаюся, я злякався, просто інстинктивно, коли побачив, що вона взяла книгу. Але наступної хвилини зрозумів, що вона тримає її до гори ногами. Розумно. Вона не встигла вчасно повернути її назад, а камера із спеціально підготовленою плівкою вже знімала останні кілька сторінок з її боку. Це дитя? Так, їй 27 років, і вона збивала капелюхи із високолобих чоловіків усюди, від Петербурга до Бойнес-Айреса. Зв'яжіться із Котленд'ярдом і попросіть приїхати інспектора Бідла. Керуючий важко дихав. Зателефонувати в поліцію і оприлюднити означає знищити нашу установу. Віра в неї буде підірвана. Я не можу діяти без вказівок згори, сер. Тоді, безперечно, це зробить професор. Перш ніж ви прийшли, я зателефонував директорові, який єдиний з усіх зараз у місці, і доповів йому про ситуацію, якою вона була на той момент. Можливо, він уже прибув. Якщо ви пройдете зі мною до зали засідань ради директорів, то ми дізнаємося про це. Вони піднялися на поверх вище. По дорозі до них приєднався містер Карлайл. Вибачте, я відійду на хвилину, сказав керуючий. Паркінсон, який розмовляв із портьє на тему вартості землі, підійшов до них. Перепрошую, сер, але я не зміг купити в тіро. Магазин, мабуть, закрився доповів Паркінсон. «Який жаль, містер Карлайл уже налаштувався. Проходьте сюди, будь ласка», покликав керуючий, знову з'являючись перед ними. У залі засідань вони знайшли сивого літнього джентльмена, який з'явився на поклик керуючого з почуття обов'язку, а потім зупинився в дальньому куту порожньої кімнати, сподіваючись, що його не помітять». Він був зовсім невинний і, здавалося, сам чудово про це знав. Дуже сумна справа, джентльмени. Звернувся він до них тихо і довірливо. Мені доповіли, що ви рекомендували звернутися до Скотленд'ярду. Такий хід справи був украй невдалим для закладу, який залежить від беззастережної довіри суспільства. Це єдиний можливий варіант, відповів Карадос. Ваше ім'я? Містер Карадос, добре мені відомо, у зв'язку з однією делікатною справою. Чи не могли б ви не доводити цю справу до розголосу? Це неможливо. Повинно проводитися широке розслідування. Необхідно оглянути кожен порт. Це може зробити тільки поліція, сказав Карадос і додав зі значенням. І тільки я можу направити поліцію вірним шляхом. «І ви це зробите, містере Карадос?» Карадос чарівно посміхнувся. Він знав, що найбільше приваблює людей у його послугах. «Моя позиція є такою», – відповів він. «Досі я працював виключно як аматор. У цій ролі я запобіг одному або двом злочинам, виправляв випадкову несправедливість і завжди був до послуг мого друга» справжнього професіонала Луїса Карлайла. Однак зараз я не бачу причин, через які я маю безкоштовно допомагати комерційній фірмі. У звичайному для таких справах інциденті я повинен вимагати винагороду за будь-яку інформацію. Суто символічно. Скажімо, 100 фунтів. Директор виглядав так, ніби його віра в людство щойно похитнулася. 100 фунтів? Це дуже щедра винагорода для такої невеликої фірми, як наша, містер Карадос. Ображено, зауважив він. І це, звичайно, не включає професійні витрати містера Карлайла, додав Карадос. Чи залежить ця сума від певної роботи? Уточнив керуючий. Я не заперечую проти того, щоб позначити її як суму за те, що я здобуду для вас і для поліції як підставу для розшуків, фотографію та опис злодія. З хвилину двоє керівників установи порадилися на відстані. Потім керуючий повернувся до Карадоса. «Ми погодимося, містер Карадос, за умови, що ці речі будуть у нас протягом двох днів. В іншому випадку...» «Ні, ні!» Обурено вигукнув містер Карлайл, але Карадос добродушно перебив його. Я прийму умову з тим самим азартом, з яким вона була висунута протягом 48 годин або ніякої оплати. Чек, звичайно ж, видадуть мені негайно, як я надав необхідне. Ви можете бути впевнені у цьому. Карадос дістав свій гаманець, вийняв із нього конверт з американським штемпелем, а з конверта – фотокартку. Ось фотографія, промовив він. Його звати Уіліс К. Грум, але він відоміший як Гаррі-артист. Опис ви знайдете на зворотному боці. Через п'ять хвилин, коли вони залишилися самі, містер Карлайл висловив свою думку про цю угоду. «Ти найдосконаліший шахрай, Максе, сказав він. «Хоч і дуже чарівний, мушу визнати, але виключно заради власного задоволення ти отримаєш особливе задоволення». «Шокуючи людей!» «Навпаки, це люди мене шокують», – заперечив Карадос. «Тепер ця фотографія. Чому я нічого не чув про неї раніше?» Карадос дістав свій годинник і доторкнувся до нього. «Зараз без трьох хвилин одинадцята. Я отримав її о двадцять хвилин на дев'яту. І при цьому годину тому ти запевняв мене, що нічого не вчинив. Я й не зробив». Бо не було результату. Поки я не вичевив з керівника в його кабінеті останній факт для своєї теорії, я був далекий від упевненості, як ніколи. Як я і досі, натякнув містер Карлайл. Я підходжу до цього, Лоюся, я передам тобі всю справу. Шахрай мав цілих два дні фори і шанс, що його вдасться спіймати один на мільйон. Ми всі це знаємо. І справа мене більше не цікавить. Але це твоя робота. Ось факти. Того разу, коли руда людина трапилася на нашому шляху, я відразу зверну набагато більшу увагу на її мету і методи, ніж ти. Того ж дня я послав зашифровану телеграму Пірсону до Нью-Йорка. Я запитав відомості про будь-яку людину, яка підходить під наступний опис. Здебільшого, мене цікавили погані звістки про нього про яку було б відомо, що він залишив Штати, освічений, експерт із маскування, зухвалий у своїх авантюрах, знавець у галузі шахрайства в банках та сховищах. Чому Штати, Максе? Це було осяяння. Я вирішив, що він має бути англомовним. Новий поворот у проникливості та винахідливості сучасних американців зробив їх фахівцями у галузі хитримудрих винаходів у всіх сенсах. Незламні замки і нестримні зломщики, сейфи, захищені від пограбувань, і грабіжники, що спеціалізуються на сейфах. Однаково виходять із Штатів, тож я провів просту перевірку, коли ми говорили того дня, а Рудий приходив повз нас. Я промовив Нью-Йорк, або швидше за все нью йорк на американський зразок, так, щоб він почув. Я пам'ятаю, він не обернувся і не зупинився. Він був дуже обережний, але звуки його кроків, хоч твої бідні старі очі, не могли цього побачити, Луісе. Була психологічна пауза. Повна зупинка приблизно на 5 секунд. Так само і ти зупинився б, якби почув слово «Лондон» у далекій країні. Але немає значення, як і чому. Суть у наступному. 11 місяців тому Гаррі-артист успішно пограбував сейф у конторі містера Маккінкі. Джей Еф Гікса Тако, Клівленді, Огайо. Він щойно одружився з розумною, але дуже пустотливою, сортною актрисою вар'єте, англійці за походженням, і йому потрібні були гроші на медовий місяць. Він отримав близько 500 фунтів і з цими грошима прибув до Європи. Зупинився в Лондоні на кілька місяців. Цей період відмічено зломом поштового відділення на Сквер, якщо ти пам'ятаєш. Спочатку артист обмірковував, які з британських установ найбільш привабливі, а потім його увага зупинилась на цьому сховищі. Можливо, прихований виклик, що міститься на телеграфній адресі, захопив його настільки, що пограбувати сейф стало для нього справою професійної честі. У всякому разі його, напевно, привабило підприємство, що обіцяло не лише славу, а й вельми солідний прибуток. Перша частина плану для найвправнішого кримінального артиста була справжньою дрібницею. Протягом трьох місяців він з'являвся в сейф у 12 різних видах та орендував 12 сейфів різної величини. У той самий час він проводив досконале вивчення методів цієї установи. Якнайшвидше він повертав ключі назад. Для подальшого використання зробив дублікати, для власних цілей, звичайно. П'ять, здається, він повернув у свій перший візит. Один був отриманий пізніше, з бурхливими вибаченнями і рекомендованим листом. Один повернули через головний берлінський банк. Півроку тому він ненадовго приходив сюди, виключно для того, щоб позбавитися двох або більше ключів. Один він зберігав від початку і до кінця. Останню пару він отримав під час другого довгого візиту сюди, три чи чотири місяці тому. Це підводить нас до важливої частини холоднокровної авантюри. Він мав акції Атлантичного та Південно-Центрального поштових фондів коли прибув сюди у квітні. Схоже, Гаррі створив три підприємства. Будинок у вигляді літнього вченого з молодою дружиною, який, звичайно ж, жив по сусідству з нашим дорогим керуючим. Спостережний пункт, на вікнах якого він намалював напис «Втирайте в тіро від усього, щоб виправдати його існування». І десь гримерно неодмінно з двома виходами на різних вулицях. Близько шести тижнів тому він розпочав останній акт цієї п'єси. Місіс Гаррі до смішного зуміла сфотографувати необхідну сторінку чи дві з реєстраційної книги. Я не сумніваюся, що за тиждень до цього кожен, хто приходив у сховище, був уважно вивчений, але завдяки фотографіям, знятих про них, Вдалося поєднати з інформацією про тих, до чиїх рук потрапили старі ключі артиста, фотографії давали їм імена, адреси, номери сейфів, кодові слова та підписи. Решта було просто Отак. Клянусь Богом, для такої людини це не більше, ніж гра. погодився містер Карлайл із професійним захопленням. Він міг вигадати тисячу способів вивчити голос, манери та особистість своїх жертв. Скільки ж він обчистив? Ми можемо лише здогадуватися. Я поставив би на сімох сумнівних візитерів у минулий понеділок і вівторок. Двох він з якихось причин проігнорував. Два сейфи, що залишилися, ніхто не орендував. Є один момент, який викликає інтерес. Що саме, Максе? Артист мав одного спільника, відомого як Біллі Але крім нього, він, звичайно, нікому не довіряв. За винятком, звичайно ж, дружини. Очевидно, що як мінімум семеро людей останнім часом були під пильним наглядом, що нагадує мені «Що саме, Макса?» Хотів би я знати, чи не скористався Гаррі послугами приватних розшукових агентств, які ні про що не підозрюють. «Не думаю». Посміхнувся детектив. Навряд чи це спрацювало б. О, не знаю. Місіс Гаррі в образі ревнивої дружини чи підозрілої коханої цілком могла б. Посмішка містера Карлайла раптом зникла. О, господи! Вигукнув він. Я згадав. Так, Луіса. Зі смішком у голосі уточнив Карадос. Я пригадав, що мені треба зателефонувати клієнтові. Перш ніж прийде інспектор Бідл. Закінчив містер Карлайл, встаючи з певною поспішністю. У дверях він майже зіткнувся з приголомшеним директором, який ламав руки у розпачі від нового удару долі. Містер Карадос. тремтячим голосом промовив нещасний літній джентльмен. Містер Карадос, з'явився ще один, сер Бенджамін Гамп. Він наполягає на тому, щоб зустрітися зі мною, сер. Ви ж не. «Ви не залишите нас?» «Я не зможу залишатись тут тиждень, і зараз мені вже час», – жваво відповів Карадос. «Це лише початок довгої низки відвідувачів, впевнений, що містер Карлайл підтримає вас». Він кивнув усього доброго, дивлячись кожному прямо в очі, і вийшов. Пройшовши весь шлях із приголомшливою впевненістю, яка часто змушувала оточуючих забувати про його недугу. Ймовірно, він не хотів знову стикатися з незручною подякою Дейкота, оскільки менше ніж за хвилину вони почули, як вирискнула машина, що від'їжджала. «Не турбуйтеся, мій любий сер», – запевнив свого клієнта містер Карлайл із самовпевненістю. «Не турбуйтеся, я залишусь натомість». «Можливо, мені краще зараз представитися серу Бенджаміну». Директор звернув на нього благаючий, сповнений надії погляд, як спійма на впастку тварина. «Він у підвалі», – прошепотів він. «Якщо знадоблюсь, я буду у залі засідань». У підвалі містер Карлайл легко знайшов свою мету. Сер Бенджамін був нестримний і замкнутий, спантеличений і рішучий, багатослівний і дратівливий. І все це – то одночасно, то по черзі. Він уже зажадав, щоб керуючий, професор Балч, Дрейкот і два клерки розглянули його справу. І тепер вони були залучені до нескінченного, марного і плутаного обговорення. Детектива негайно допитали, так що він намагався відповідати якомога солідніше. Сам дізнаючись у той же час нові обставини справи. Останні події були дуже дивовижними. Менше ніж годину тому сер Бенджамін отримав посилку від районного кур'єра. У ній був футляр для коштовностей, який мав у цей час лежати під охороною у одному із сейфів. Поспішно розкривши його, одержувач отримав підтвердження своїх найгірших побоювань. Він був порожній, тобто у ньому не було коштовностей. Замість них... Ніби для того, щоб посилити завданий удар, лежала списана акуратним почерком картка, і схвильований баронет прочитав на ній вислів, що підходить, але в цей же момент зовсім недоречний. Не збирайте собі скарбів на землі. Картку передали по колу, і всі погляди звернулися до детектива в очікуванні його експертного висновку. Демоль і іржа винищують і де злодії підкопують і крадуть поважно прочитав містер карлайл хм це найважливіший доказ сер бенджамін гей що таке що це таке пролунав голос із протилежного боку холу чому будь я проклятий у вас така сама штука дивіться дивіться джентльмени слухайте що відбувається гей ви сюди пустіть мене до мого сейфу я хочу знати зараз. Букмекер розгонистим кроком підійшов до них, розмахуючи перед їхніми обличчями точною копією картки, яку тримав містер Карлайл. Клянусь богом, це неймовірно, вигукнув джентльмен, порівнюючи дві картки. Ви щойно отримали це, містер? Містер Берг, правда? Так, Берг на роботі Айсберг. Завдяки лордові Гарі я можу прийняти цю втрату досить холоднокровно, але це... це образливо. Півгодини тому мені вручили вміст одного з конвертів, який мав бути тут, і так само захищений, як англійський банк. Що за жарти, скажіть нам милість. Сюди, Джонні, поспішай і впусти мене до мого сейфа. Встановлений порядок тепер було відкинуто, не було ні натяку на знамениті запобіжні заходи закладу. Керуючий разом із клієнтом покликали службовця, і коли він не з'явився одразу, повторили свій поклик. «Джоне, іди і негайно проведи містера Берга до його сейфа!» «Цієї хвилини, сер. озвався розгублений службовець, поспішаючи порозумітися зі своєю власною проблемою. «Тут якийсь дурень думає, що прийшов до камери схову». Наскільки я зміг зрозуміти, він іноземець. Забудь про нього! Сурово відповів керуючий. Сейф містера Берга номер 01724. Містер Берг із супровідним віддалилися в один із розкішних, прикрашених колонадою коридорів. Решта, один чи двоє, що теж чули цю розмову, озирнулися навколо і помітили дивну людину, яка рішуче прямувала до них. Він був, мабуть, типовий літній німецький турист, довговолосий, в окулярах, помітно одягнений, занурений в інтелектуальні роздуми про філософію життя. Однією рукою він тримав трубку, так само, очевидно, німецьку, як і її власник. Друга стискала сакваяж, що викликав безсміх у будь-якого клоуна. Цілком проігнорувавши, те, що присутні були зайняті, німець розштовхав їх і знайшов управителя. «Це сховище ніхтвар. Саме так, гордо погодився керуючий. «Але зараз ваш охоронець дуже нетямущий. Очі за товстими скельцями окулярів примружилися. У важкій спробі пожартувати. Він забув свою справу. Ось гарна сумка, поставлений на піднесення саквояж, Повною мірою продемонстрував свої жахливі пропозиції. З одного кінця безвольно звисала манжета фланелевої сорочки. З іншого боку заявляв про своє існування стародавній комірець з безглуздим доповненням, відомим як «маніжка». Чи дивно, що керуючий несхвально поставився до такої наполегливості? Репутація сейфа серед його клієнтів була підірвана і без подібного фарсу цієї трагічної години. Так, так, прошепотів керуючий, намагаючись видворити потенційного вкладника. Але ви помилилися це не це сховище. Добре. Моя сумка, я хочу надійно зберігати її до мого поїзда. Най, най. Майже прошепів нещасний керуючий. Ідіть, сер, ідіть. Це не камера схову. Джонне, проведи цього джентльмена. Містер Берг та його супроводжуючий уже повернулися із свого походу. Внутрішня коробка була відкрита, і не було потреби питати про результати огляду. Букмекер тряс головою, як шалений бик. Пропало. Все моє майно пропало. прокричав він крізь увесь хол. Викрадено сейфу до останньої крихти. Для тих, хто нічого не знав, як було здійснено шахрайство, здавалося, похитнулася вся фінансова безпека столиці, запанувала приголомшена тиша, і в ній було чути як брязнули гігантські грати на вході до сховища, випускаючи іноземця, що так невчасно прийшов. Але ніби цього страшного ранку події не могли стояти на місці, тільки новий вийшов настирливий німець. Як йому на зміну, одразу прийшов охайний чоловік у суворому церковному одязі. «Отче Пітерсхем!» – вигукнув професор, ступивши на зустріч новому відвідувачу, щоб привітати його. В ім'я господа, професора Балдж. Привітав його у відповідь священник. О, ви тут. Зі мною сталося дуже тривожне. Я негайно маю потрапити до свого сейфа. Він звертався то до керуючого, то до професора. Однаково заволодівши їхньою увагою. Дуже тривожна та обурлива подія. Мій сейф, будь ласка. Так-так, преподобний Генрі Нокс Пітерсхем. Я тільки що отримав коробку. Маленьку коробку, що нічого не вартує, але одну з тих, як я думаю, так, я впевнений, що це одна з них. Коробка, в якій зберігалися сімейні коштовності певного роду, які мають зараз перебувати тут, у моєму сейфі. Номер 7436. Думаю, що так. Так. Так, мій ключ. Але крім того, ментежного здивування. Професоре, коробка містила. І я маю заявити, що таке цитування Біблії священникові мого рангу є найбільш непристойним. Так ось, вона містила ось це. Не збирайте собі скарбів на землі. Боже мій, та у мене в столі безліч проповідей з тим самим віршем. Я особливо люблю те дуже насущне застереження, яке він несе у собі. І адресувати його мені – це жахливо. Номер 7436 Джоне Наказав керуючий зі стомленою покірністю в голосі. Службовець швидко попрямував до іншого броньованого проходу. Повернувши за ріг, він спіткнувся об щось. Майже зумів стримати богохульство, що зірвалося з його губ, і озирнувся. Це знову стара сумка проклятого іноземця! Засмучено пояснив він у спробі виправдатися. Зрештою, він залишив її тут. Винесіть її назовні і викиньте, коли закінчите. Коротко відповів керуючий. Гей, стривайте. Задумливо промовив Джон, не помічаючи своєї фамільярності. Стривайте хвилинку. Тут цікава штука. Тут бірка, якої раніше не було. Чому б не зазирнути всередину? Чому б не зазирнути всередину? Повторив хтось. Так тут написано. Настала ще одна спантеличена пауза. Всі були захоплені думкою про ще більш таємничу головоломку, ніж та, з якою вони зіткнулися до цього. Один за одним вони почали підходити з виглядом розсудливих людей, яким не цікаво, але які вважають, що теж могли б глянути. Ба, будь я проклятий, несподівано вигукнув містер Берг. «Якщо це не той самий почерк, яким були підписані наші картки?» «Їй-богу, ви маєте рацію», – погодився містер Карлайл. «Що ж, чому б не глянути всередину?» Нахилившись над сумкою, службовець прочитав вердикт на обличчях людей, які його оточували, і миттю потяг за обидві пряжки. Центральна застіпка була незастібнута і розійшлася від дотику. Фланелева сорочка. Чудовий комірець. І ще кілька предметів верхнього одягу були відкинуті вбік. Рука Джона поринула глибше. Гаррі артист діяв відповідно до свого драматичного чуття. Нічого не було загорнуто. Навпроти, багаті трофеї були навмисно відкриті і виставлені на показ, так що виверження сумки, коли Джон, хранитель ключів, у пориві безглуздого безумства підняв її і розкидав міст по підлозі, нагадував поділ видобутку у лігві контрабандистів, або вибух Аладдіна, або щось так само неймовірно марнотратне і навіжене. Банкноти розлетілися на всі боки. Слідом за ними, по підлозі мов сміття, розкотилися золоті суверени. Цінні папери та облігації на тисячі і десятки тисяч фунтів лилися проливним дощем у переміжку з ювелірними прикрасами та необробленим коштовним камінням. Жовтий камінь, що виглядав на чотири фунти, але важив у два рази більше, впав на ногу священникові, змусивши того відскочити до стіни і скривитися. Кинжал з рубіном у рукояті порізав зап'ястя керівника, поки той намагався приборкати цей блискучий безлад. Незважаючи на його зусилля, блискучий ріг достатку продовжував заливати все навколо – барабанячи, брязкаючи, стукаючи, шелестячі. Гуркотячі, мерехтячі своїми дарами, поки не закінчився. Немов у завершальній сцені ефектного балету золотим дощем, який блискучою вуалю із золотого піску вкрив все. «Моє золото!» – вигукнув Дрейкот. «Мої п'ятифунтові! Чорт забирай!» – вигукнув букмекер, кидаючись до трофеїв. «Мої японські облігації, купони і все, і так!» І навіть рукопис моєї роботи, поліфілетичні весільні обряди печерних людей у середньому плеоцені, ха! Щось близьке до історичного сміху захоплення завершило цей внесок професора у загальний стопотвор. І очевидці потім стверджували, що на мить поважний учений, здавалося, став на одну ногу і почав танцювати канкан. -кан. Діаманти моєї дружини, слава Богу! Ридав сер Бенджамін із виглядом школяра, який успішно уник різок. Але що це означає? – спитав спантеличений священник. Тут і мої сімейні реліквії, кілька непоганих перлин, колекція каміймого діда та інші дрібниці. Але хто? Можливо, тут є якесь пояснення, – припустив містер Карлайл, відклеюючи конверт, прикріплений до підкладки сумки. Він адресований сімом багатим грішникам. Мені прочитати, з деяких причин, відповідь була неоднозначною, але цього було достатньо. Містер Карлайл розкрив конверт. Мої дорогі друзі, чи задоволені ви? Чи ви щасливі зараз? Отак, але не істинною радістю оновлення, яка тільки може принести світло стражденній душі. Спиніться, Поки є ще час, відкиньте тягар своїх гріховних пристрастей, бо яка користь людині, якщо вона набуде всього світу, а душу свою занапастить. Євангеліє від Марка, 8 розділ, вірш 36 О, мої друзі, ви дивом урятувалися від великої біди. До п'ятниці минулого тижня я тримав ваше багатство, у своїй безбожній руці І тішився своєю лукавою хитрістю Але того дня, коли я разом із своєю грішною спільницею Стояв із мирською розвагою Слухав свідчення наверненого брата На зібранні армії порятунку На Клабгем Комон світле Євангеліє раптово засяяло В наших бунтівливих душах І ми одразу ж знайшли спасіння Алілуя те, що ми встигли зробити для завершення нашої неправедної справи, над якою працювали місяцями, було лише на вашу ж користь. Дорогі друзі, хоча ви й досі відділені від нас своїми тілесними пожитливостями, нехай це стане для вас уроком. Продайте все, що маєте, і роздайте вбогим. Бажано через організацію армії порятунку. І тим самим зберете собі скарб, де ні міль, ні іржа не нищить, і де злодії не підкопують і не крадуть. Євангеліє від Матвія, розділ 6, вірш 20. Ваш у добрих справах. Рядовий Генрі, спасенний. Після слова. Можу також повідомити вам, що не існує сейфа, який неможливо зламати. Хоча сейф депозит компанії Cyrus JC на вест 24-й вулиці Нью-Йорк найбільше наближений до ідеалу, і навіть його я міг би довести до голої кам'яної основи, якби взявся за роботу обома руками, тобто у мої грішні часи, А вам я порадив би змінити вашу телеграфну адресу на арахіс, у тому після слові. Ще чути давнього Адама, містер Карлайл. Про шепотів інспектор Бідл, який якраз устиг, щоб почути читання листа примітки. На цьому твір останній трюк Гарі артиста завершиться. Дякую за прослуховування.